заслужив за спокій розторигану душу Петра Сіроштана, який любив мене, хоч і не вмів любити. Він простить мене, коли зрозуміє, що інакше я вчинити не могла. Він не винен, що відтинав вуха Тхоран і виривав розсаду квіті на моєму подвір'ї. То так любов у ньому телесувалась. Хай ведеться його дітям і внукам на цій землі бо тих діток могла йому народити. Я прощаю і Никона, хоч настраждалася через нього. Може, і він колись повірить, що в людини є душа, а не тільки серце, яке ганяє кров по тілу, що квіти нічого не можуть протиставляти залізу, крім своєї краси. Покидаю її вас, Тарас Григоруч. Покидаю, хоч вам до того напевне байдуше, будивитися на нас із свого високого безсмертня. Зачаруйте своїм словом іще когось отак, як зачарували мене. Тоді знатиму, що на цій землі буде син і буде мати, і будуть люди. Може, ви хотіли бачити мене кращою, ніж я була. Та вже не поправиш. Я була селянкою із першого століття вашого безсмертя, Селянкою, яка помирає рівно через століття вашого другого життя. 9 березня. Хоч як мені все боліло, я таки Випила чарочку вишняку, не за опокій вашої душі, а за ваше здоров'я. Потім відлежала й відмучилась, але таки випила на самоті чарупину. Спасибі, що не покидали мене ніколи, навіть якщо й сонце від мене одверталось. Просіть мені, якщо була не такою, як ви хотіли. Я з вами не лукавила, я все сказала вам про себе в останньому автопортреті. Вибачайте, що не в шовках і кармазинах залишаю свій образ, а в грубій селянській хустині та незогарній куфайці. Я нічого не хотіла прикрашувати. Головне, щоб ви повірили. Під тією куфайчиною є серце. що є, хоч зараз воно зупиниться. Ой, як же ж болить мені все. Ой, як болить нестерп. Запульсувала перед її очима сльоза чураївни. Мама взяла її на руки, цілувала пошерхлими губами дочене чоло, носила по квітучому саду, прогортала до грудей, хотіла перейняти біль своєї дитини і безпомічно радала. Хай іще одну зиму перезимує отанимічна бджіка, яка прийняла намальований мною мак за справж. Ой, людоньки, як болить. Вона провалилася в чорнющу осорожну прірву. Довго летіла, аж поки не впала на величезне, без кінця і краю поле, сіяна квітами. Звелася і пішла по цьому босоміш. Квіти віддано зазирали їй в очі, лоскотали палюстками руки. Вони слалися їй під ноги, а коли Катерина Білокор не ступала на них, ружно вистрончувались аж до неба. І вона побігла. Задихалася, падала і зводилася знову. Попереду в квітах пульсувала сльоза чураїни і пасся кінь Мамая, але добігти до них вона вже не змогла, впала обличчям у квіти, і їй стало легко-легко, наче мала щойно народитися. Маленький краєчок свідомості, гас у ній, як вогник копальської свічки що поплела з вінком у Дніпро, а потім у море. 1978-1980 роки Кінець озвученої книги Озвучено в 2013 році